Що ж, пробачимо Остапові Вишні це злослів'я. Йому дуже не хотілося повертатися в комі, де він вже провів ув'язнені 10 років. Адже він, напевно, навіть не знав, що Степан Бандера одночасно з ним відбував ті ж 10 років спочатку в польській тюрмі, а потім у німецькій. Або читаємо уже згадуваного Біляєва в памфлеті. Останнє сальто сірого, як Степан Бандера, навчаючись у Львові, по міжміському телефону дзвонив батькові. І коли телефоністка не могла зрозуміти його прізвище, то він кричав «Пані, не розуме? Бандера! Ну, як банда!» Цікаво, звідки Беляй вчив, що Бандера дзвонив додому, він що – у той час стояв за плечима? Ні, це так званий художній домисел, який має засвідчити, що вже від самого народження Степан мав прізвище, яке в подальшому визначило його долю, бандит. Але тут автор допускає Великий ляп. Польській телефоністці не треба було. Перепитувати прізвище, бо слово «бандера» існує в польській мові, і воно означає «прапор». Ось так. Так само мені не подобається, коли начебто прихильники Мельника обзивали Бандеру «карликом з червоними очима». Пишу «начебто», оскільки безпосередньо в мельниківських виданнях я цього не читав. А цитата наводилася в радянських виданнях без посилання на джерело. Дійсно, Степан Бандера був дуже невисоким зростом. Це добре видно на фотографії, де він стоїть у групі біля могили конувальця в Роттердамі. Він там найнижчий. Ну і що? Перший з королівської династії Каролінгін, засновник дани Франкської держави, ввійшов в історію під іменем. Короткий, один з найславніших королів давньої Польщі, отримав ім'я Владислав Локстек, мабуть же, не за високий зріст, дуже невисоким був, як відомо, Наполеон. Та й творець перший у світі держави робітників і селян Володимир Ленін не відзначався високим зростом, і тому художникові який малював популярну картину «Ленін і горький в горках», було над чим поморочити голову, щоб не принизити вожжя світової революції. Зрештою, він знайшов вихід, розташував їх на схицях, причому Леніна поставив вище. Одне слово, роль людини в історії не визначається сантиметрами її зросту чи кілограмами ваги. Погодьмося з тим. А якщо у Бандери були червоні очі, то хіба, що він не досипав і перетомлювався, бо він не пив і не палив. Так само неприємно мені було, коли в мемуарах уже згаданого Судоплатова я читаю розповідь про те, як вони висліджували головнокомандувача УПА Романа Шухевича. І не трапляю на фразу, нам удалось установити лічність чотирьох його тілехранителів і которые які одновременно були і його любовницями. Тут, по-перше, відразу згадується російське прислів'я «кожен на свій аршин міряє», а по-друге, це мимохідь, вихлюпнутое відро помий на людей, які вже не можуть себе захистити. І останнє, що я хотіла б сказати у своїй передмові від себе особисто, бо далі вже будуть говорити лише факти, є така чи то байка, чи дійсна історія. Одна жінка чомусь дуже не любила свого сусіда і все обзивала його злодієм. Нарешті це сусідові набридло. І він подав на сусідку в суд за наклад. Суддя питає жінку. Які у вас є конкретні докази, що ваш сусід – злодій? Жінка наводить якийсь приклад пропажі, а сусід доводить, що він до того не має ніякого відношення. Жінка наводить інший приклад – сусід і його спростовує. Більше аргументів у жінки немає. І вона вигукує – все одно він злодій. Отже, якщо ви, подібні до тієї жінки, Ладні повторити, все одно він злодій, можете відкласти мою книжку, не читаючи її далі.